ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار الله نماذرو فالندرون پر دجت تاتميرا شنا يكدن الله جل وعلا اش كريوسي جيسس اش بمر سي سوبرم Absolut. Është ai i cili furnizon vazhdimësi rrobte të tij, kujdeset për ta. Andaj lutim Allahun e manduar që të na i shton begatin e tij binëve. Të na ruan nga çdo e keqje, lajthitje dhe devim. Dhe na të na mundson që të jemi ngarëp të tij falendërues. Lavdata te bekimet e Allahut qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familje të shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Jamali të ndëruar Allahu Jalla Jalaluhu kurakat e qupejamben e sallallahu alaihi wasallam dhe zbashkum me dërgimin e tij i azbriti Kur'anit në kuadër të të gjitha atyre mësimeve që janë të përmbledhura në fjalën e Allahut dhe janë të përmbledhura në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në, në kuadër të të gjitha këtyre mësimeve shinohet të rregullohet raporti i njeriu me Zotin e tij. Si duat një njeri, një krijesë, në robi Allahut të sillet me Zotin e tij, të sillet në situata të ndryshme, pavarësisht a ka lënë për situata të mira apo të vështira, në shëndet apo në smundje e kështu me radhë. Dhe gjithashtu është dimenzioni i dytë i rregullimit të raporteve ku përmes mësimeve që Allahu xhalleu ali dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam synoj të regulon raportet dhe njërzore duke ju garantuar të gjitha kriesave të drejtë dhe tjyre duke ju pajtuar njërzë me zveti dhe duke ja garantuar gjdo kujt atë që i takan të largohen konfliktet, mos pajtimet, luftrat, gjakder dhe të mesnë njërzve nga salahu gjellë gjellalu thotë në Kur'an wala të fësidu fil ardi ba'da islahiha Mas e presh një regull në tokës Mas bëni që regullime në tokë Pasë që Allah u gjenë në uale Ka regulluar Qëka në në kuptën prishje Dhe qëka në në kuptën regullim Regullim është shëriati Regullim është fejë Allah të azogjen Regullim është respektimit të drejtëve të Allah të në tokë Regullim është respektimit të drejtëve të njerëzve në dërmjet vete Në qovë se nuk respektohen të drejtë në Allah të azogjen Në qovë se njerë I shkel në obligimin dhe i zëte Gjellewala dhe pastaj i shkel në obligimin dhe njëri tjadrit Atër Allah Gjellewala këtë shkelje e konsideran që regullim fesat dhe prishen tokë Andet atë Allah Gjellewala mas e prisheni tokën pasi që ne e kemi regulluar Pasi që ne e kemi bërt per shtat shme përtjetuar jun kët tokë Ajo çdo wakati filloi nga kjo hutbë dhe me lejen e Allahut dhe leualla të vazhdojmë edhe ne disa ligjërata të tjera me radhë është që të flasim për rregullimin e raporteve mes vllazrorëve, mes muslimanëve. Si ka rregulluar turaporte Islami? Çfarë i obligojmë ne një muslimani? Kur konsiderohet një njerëj se i ka kurr obligimin ndaj vllaut të tij musliman? Çfarë rëndësie dhe çfarë peshe ka një musliman për neve, ka një vla musliman që së bashku me në te, endajmë besimin në Allahun, endajmë Quranin, endajmë pasimin në Muhammed sallallahu azzallam e kështë të më ratë. Allahu Gjallal unë në Quran, kër flet për raportet ndër islame, për raportet ndër muslimane, i tërjek dhe i ngrit në nivelin më të lartë të mund shumë, duke thënë Allahu Gjallal unë inëme lë mu'minu në ikhua. Me të vërtit, Musliman të janë vlezër I bën vlezër pavarsisht gjyres e tyre Pavarsisht gjuvet e tyre Pavarsisht koreve kura ta jetojnë Pavarsisht vendeve kura ta jetojnë ekstumerat Në qovë se ndajt njëtin besim Në qovë se ndajt të njëtin synim Në qovë se ndajt të njëtin liber Në qovë se besojt njëtin pegamber Anda atëher këta janë vlezër Këta janë të bashkuar me emër të islamit të e në bashkua në emër të Kur'anit dhe duke qenë të bashkua në emër të tërksaj ata kanë obligimin dhe njëri tjetërit pra ndaj nuk është let t'i thua dikujt se t'kam vla muslimat nga se kjo thënje dhe kjo deklerat gjemarin të nëruar tërjek me vete obligime të drejta, angajime kujdes për krahje ndim, solidaritet e shumë të tjera që muslimarit duhet t'i ketë kujdes për ballaut të ti muslimat, dhe në tjetër Çdo gjë për ballë të vëllait musliman është e shenjtë, duhet të kujdesemi për ballësoj me kujdesin maksimal. Andaj sikur sheta Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, gjaku juaj është i shenjtë, nuk guxon të derdhët. Pasuria juaj është e shenjtë, nuk guxon të keq përdoren dhe vjedhet. nderi juaj është i shenjtë, nuk guxon të shpifli, akuzoni dhe keq përdorni nderin e njëri një një tjetrit. Andaj kit menur Islami rregulloi raportet mes njerëzve, duke i bërë vëzër muslimanët dhe duke i ngarkuar të gjithë individët e kësaj shoqërie me obligime përballë njëri-tjetrit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas sa erdhi në Medinë, çaja e parë që e bëri e ndërtoi xhamin. Apo ndërtimi i xhamisë e kishte një simbolik, do simbolika e ndërtimit të xhamisë është që të ndërton të raportet e njerëzve me Allahun Azotxhaj nga se në këtë vend, regulohen raport në njëtë me Zotin Gjelle Gjelaluhu. E pasë që jenë dhe gëjgjamin, qëfar bëri Muhamedi s.a. I vlazraj muha gjiret edhe nësarët. Muha gjiret që kishë nanë nga mekeja me nësarët që ishin një koqirë dhe mikëpritës në Medine. Mirë po, kjo vlazri që ata e bënë me zvete, a ishte vetëm simbolike, a ishte vetëm deklarat, apo ishte përsilur me sakrifica, me angajime me mikpitet të papon historinë njërzore. Andaj, kur erë në Medina, Abdurrahman Ibn Aufi, radiallahu ta'ala anhu, e priti Sadib në Muadhi, i cili ishte zëtri u jensarve në Medina, dhe i tha, o, vëllahu im, pasi që i kishte vlazru pegambeni sallallahu al-sallam, tha, o, vëllahu im, kja është të fia ime, e kemi përgjystë. Dhe kjo është pasurja ime, e kemi përgjyst Dhe të ratë që e kam, e kemi përgjyst Nga se sot e tutja, unë dhe ti nuk jemi Si kurse kemi qenë më parë, në jemi vëlezër Abduramani Benau finalin tjeder Nuk dëshiraj të këtë shpërdur bujarin e vlaut të ti Nuk dëshiraj të eshte një bar në shpin e vlaut të ti Tha allaut shpërblev për bujarin Dë lunja në sukë Mu të regam një kush pazarit ku është piyaci, ku bani te ktiu, unë e shkoi fitoj vet, aty Allahu të paguof me të mira. Këto ata kanë qenë mes vete. Ka pas ata që kanë shtrirë dorën, por ka pas të tjerë që nuk e kanë këçëpër dorën kët bujari, kët vllazëri, po kanë qenë korrekt për ballozët e tyra. Prandaj ne kemi obligim e vlerëruar. Kemi obligime që duhet ti kryem ndaj njëri tjetrit. Nga sa ai që nuk i kryen obligimet që i kanë ndaj muslimanëve, ndaj vëllezërve të tij, padyshim se shkelja ti në këtë rafsh koncideroj shkelje edhe e obligimeve që i konë dhe Allahu Gjelle Gjiralu. Nga saj që nga ka bashkuar, aj që nga ka vlazruar, është pikrisht, aj që ne kemi besuar dhe. Pra ndaj, kush nga ka obliguar këtë lazri? Allahu Gjelle Huala. Kush nga ka obliguar të obligime? Allahu Gjelle Huala. Pra ndaj, njeri për tjetrin, jemi të shenjë. Njeri për tjetrin, jemi shumë të afërët. Pra ndaj, Paq be gamed sallallahu alaihi wasallam la zawalu dunya ahwanu inda llah min iraqati dam muslim allah jalla wa ala azat pse shkatarrimi i ksoj bote dhe prishja e ter ksoj bote per allahun esh me leht pse derdhja ne gjokut muslimanit per te kuptuar peshen e muslimanit Vlerën e këtij muslimani, s'a so duhet keni respekt punëri tjetrit, s'a so duhet të duhemi mes vete, për shkak se një musliman që thot la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, ai t'i aventos kukretin sejdë, beson në Allahun xhënaleualla, beson Kur'an, beson te pejgamberi s.a.s.l., ka vlerë më të madhe këllah xhënaleualla e çfarë ke thësi, në as minimumin e kësaj vlere nuk kemi dukë ja ditë njëri tjetrit. Prandaj një ditë ka qenë duke qendruar Abdullah ibni Omeri, radiallahu tala ta anhu, pranë qabës, e ka shikuar qabën, dhe në edhim vlirë në qabës, dhe në edhim sa so kimet ka qabja, dhe në edhim se qfarë bëdë në qabë, me gjitha qfarë të ibni Omeri. Tha, ja ka abe, inë nëma shërre fekilla. O qabë, me të përdit, Allahut ka ndëru, Allahut ka vequ, Allahut ka shithlu, por ka dhënë dijo i qabë se një musliman ka ma shumë vlerë se ti. Një musliman të ka laugjën leuala është mëj shenë se qabja, nga se për laugjën leuala në në qmimi, për buzja, shkelja, vrasja në muslimani është mërën të ka laugjën leuala se rënimi i qabës. Të kemunit qabja është ndërtuar pe i gurve, rënot, a jë ndërtuar për sëri, Por në nëqmimi, derdhja e gjakut një muslimani nuk dhejt në përsëri Pra ndaj, aja që ka për të gjyëm një përshmirin ton Nga rahjet, konfliktet, Allah në ruajt edhe vrasit që ndodhin Ma dje dhe në gjiri familiar janë të të qëcu se për neve Mos njoj e e vlerës e muslimanit Dhe shqitja e ti për një hiset vogël dunjes Dhe gjitha këto japët të kuptojnë Se ne se kemi kuptuar si duhet vlerën e njëri tjetërit Ne se kemi kuptuar si duhet raport e nërselta Pra ndaj ne duhet që të funëm këtë dretim Që të informojme dhe disojme për vlerën e njëri tjetërit Ta që mojmë njëri tjetërin pasi që çdo kush pe neve ka vlerë tek Allah xhallahu te ala, është i çmuar tek Allah xhallahu te ala, atëherë duhet jet i çmuar, duhet jet me vlerë edhe tek ne. Kudo që të mosliman, do ke filluar nga rrethion familiar, do ke filluar nga fshinjësia, nga vardi jon, nga populli jon, e do ke ushjeruar deri tek muslimani i fundit ne katbot ku do që është ai. Prandaj Allah xhallahu te ala os, që Zoti Jezis thëmson atë që duhet, vetëm mundson të punojmë me atë situatë. Allah u gjallëval nga bëhtë, që duhemi për i të ti, ta ndihmojmë për kramë një të, dhe një mëslimant për neve, një iafërt i oni, një vla i oni, të jetë me i dashu për neve, se tërbota, mos të japim një vla, mos të prishtim e te, për asë gjë, që ka të bëj me këtë botë, për asë gjë, që ka të bëj me lakmi dhe zritë e kësaj botë, nga se nuk javlen, për asë gjë ما اهidhru ni musliman e moslasum ti dbash dëm mtepër se kaq Allahu na pajtoft Allahu na bashkon në rrugën e ti kërkoni falen nga Allahu xhall dhe ual nga Sallallahu x falës ndersh mëshirues amin Alhamdulillah rabbil alamin wa afdalus salati wa tamut taslimi ala khayri khalqi llahi ajmain nabina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin Parase të zbres nga kjo hudbe, dëshiraj që këtë ligjërim të satë shumë, ta përfundaj vetëm e dy shembu i shkurtimisht që më ndoj janë shumë prekës dhe më ndoj se janë shumë interesant për të gjithnive. Shembu li parë, ka të bëj me Rasulullahin, ka të bëj me Muhammedin s.a.s. Dë gjane këtë burt madhë, dë gjane këtë mshirë dhe rahmet të Allah dërguar njerëzve. Kollekaçëriu Mekën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka dalë dhe ka shkuar me bot tavaf të Çapja. Duke bër tavaf të Çapja, dera e Çapës ka qenë e hapur dhe është futëm brenda Çapës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur është futur brenda Çapës dhe ka dalë, është kthy i mërzitur te gruaja e, e tij Aisha radhiyallahu anha. Dhe Aisha e pyet po për ziarë sulallahu. Pse je mërzitur? Sa dallau që leurat kanë dhëmu? e kështë në ru meken, është nëllë gjakderdja, është përhapë për jajote, arabët janë fut në islam, tukak zunë syni me fisin dhe familjen tonë që për të ndjekin ty, pëse e së di mërzit shumë, dë njëje pëse u mërzit pejgamberi sasallëm. Thëtë është është, sot hyr Imranan çabe dhe më kujtuën vllazën e mi që do vinë pas meje i e kujtu teua dia te te i kujtu Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe e di se kanë me ardh e nuk kanë mundsi me Imranan sallallahu alaihi ve sellem apo e kthehen me zhiq me pa çka komrena u mrzit ta për zhiqun e tyne shikoi pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem ajo kurdës dëmtan Ata që në kënë haqë, kanë bërë të dhafë, i kanë kryo obligimet, kur që haqë në mëngu se kanë, përse s'julli i më rena në qabë. Sa e s'ka të bëjë aftët me haqë, vë që është një farë zhigu që ka komrena, që është do këtë, këshë më pasë sefë me e po, bëjtë për që të zhikë që kemi pasë, është mërzit pejgamberi sasëlem. A thë valë, pejgamberi sasëlem sëtë me e po këtë gjak A do të kërkë të muslimanë un grupoka me pi uja me kesh a me flajt nëse është mërfit, vetëse në çapës un pohim atë. Prandaj, kjo është rasti i parë që duhet e të ilustrativ ta kuptojm lidhën e fuqishme mes vete. Sa na ka lidh Allahu xhën levala. Sa jemi të afërt, sa është muslimati i shenj për muslimonin tjetër. Rasti i dytë që më të përmbylli vëndëruar ka të bëjë me përbili, dhe dhe ruarkat, bajme, nipin e Aliut Radiyallahu anhu, Husajn Ibnu Ali Ibni Husajn Ibnu Ali, kaçi nipi Aliut Radiyallahu anhu E ka posë amnin dryshe zendul abidin është quajtur stolia edhe hieshia e adhruzve Ka qenë adhruz i madhën lojgjën lewala Ku është ull aj, ku ka shku aj e ka hieshu atë vend Andë e kanë quajtur hieshia e muslimanve Kënjëri një dit ka itek një vlajti musliman Edhe e ka gjith duke qaj E ka gjith lan e ti ka rridhin lat Edhe i ka dhon, pse po ka në burf Se buris kanë ka laj Si dalin burit lat ka laj Pse poçan? Pse po thiedhën lë? Çfar tha ky burr? Sa e dujoni a, a xhi? Borçet e Allahm kanë ngarku. Marre po vjen me dal para njerëzve për, për borxheve që i kanë. Të jam mundu me i kthy, të jam mundu me i voh, po s'po shkan, s'po moj. I ka marr parat për zorr, s'i ka marr për çef. Po mundona me i kthy, skuqoj me i dal njerëzën vot, po vjen marr me dal për para, andaj po kuj për çit pun. Çfar ka thon Ali Husajn ibn Ali? Çfar ka thon ky burr i mad? I ka thon Nali lëtë se borë që jëtë është borë që jam, mu krye e punë, unë e ta kryi këtë punë, ka thonë është shumë më borë për të kaldojë sa i kam, ka thonë lëtë e tuja janë më strejta për mu se keta e ja që unë e kam apëtën. Andaj sa të që me kom borë që jëtë i madhë, lëtë e tuja për mu janë më strejta, se borë që, që ti e ki apëtën. Andaj kë ka kajtë për borë qëve, që të të musliman kajnë për gjithë shka, Kshuim lart te nënave për fëmijët e vrarë, kshuim lart e prindve për familjen e ekzekutuar. Kshuim atë e atë, sepaku në një latë rrokullisë në façet tona është mirë që kushojm këto pa me dhe Allah ti themi o Zot, na më shumë se lutje nuk kemi çfarë të bëjmë, ndihmoj u Allah ku do që ata kanë vënë për ndihmën tënde. Prandaj, kështu Allahu na ka lidh, kështu Allahu na ka bashkuar që lotiu on ti të, të, të shtrejt, dora jone të, të të shtrejt. Gjithë që ka që ka në musliman, është me shtrajt se këtë që ka ka në këtë botë. Nga se ajo dorë që bjenë sejde, ajo gjuhë që të të la ilahi illallah, ajo sy që shikon në Kuran, ajo Quran, i versë që në Kuran, është me shtrajt në botë, së pavuhët me kurgjë, Nikoseni ju dhe një zemër që e bën emrin e Allahut, nuk ka mundi të pagohet mazhi për kësaj bote. Prandaj, t'i admirim vlerën e një ri-teatrit, t'i admirim çmimin e një ri-teatrit, ta respektojmë një ri-teatrin në emër të Allahut, në emër të atij që kemi besuar dhe në emër të atij që nesër do të dalim para atij që t'japim llogarin. Allah na i përmesov gjendjet tona. Allahu xhalla xhilan na bashkop zemrat tona. Allahu xhalla ulelos që kur të çm muslimanëve u derdhët lutti e ju gjaku Allahu Gjellewala këta lë tindalë. Allahu në lësë, ku të që ka musliman barkë zbrazur, Allahu të ambush bashkët me ushqim të këndshëm. Ku të që janë të friksuar, Allahu qëtësin dhe sigurin dhe lirin të aqenë. Ku të që janë të kë ushtim nga zullumqarat, e lësë, Allahu në malë që zullumqarat të alergonë dhe të amunësën të udhichen nga njështë të drejtë që kanë frikën Allahu Gjellewala dhe kujdesen për njëri Burrat mirë që ndihmojnë mes veti, për krahën e ndalin mosfajtimin, e ndalin gjakdardh gjakdhen, nëse ka mosfajtime, burrnesht e zgjatin dorën e pajtimit, në emër të Allahut xhallahu xhelalu për ta ndalat që Zoti xhallahu xhelala nuk është i kënaqur me ta. Amin. Dërgodisënovat me Muhamedit salla xullem mbi ata që Allahu xhallahu xhelala përmesina ka vllaznuar. Që salla xhallahu xhelala thot në Kur'an, inna Allahu wa malaikatuhi yusalluna 'alan-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد ما اشتري لأن روار كارصة دえて cleanse me ka tema interesantë të të mirat të të bëshme, ndaj kush është interesuar mas në mazit të gjëmas, mund të furnizohet mëte këto të hujëja, insha Allah. Inna Allah jë amur u biladli, u l-ihsani, u itaj dhe l-kurba, u janha një l-fahshai, u l-munkeri, u l-bagi, ja idhukum, l-allakum, të dhekarun.